Чи не загналися ви задалеко, пане докторе? Прибила йому графиня, котра ті закиди приймала також на рахунок своїх предків, і тому вони її все-таки не мило вражали. Були й поміж дідичами тямущі люди. Закладали городи, будували кріпости, боронили край від татарів. Годі на всіх каменем кидати? Це колись. Колись були у нас Хоткевичі, острозькі, могили, і ще деякі, хоч не дуже численні заслужені роди. Але загал... Що зробив загал великих власників за останні 50 літ? Обороняв свого стану посідання і обороняє його донині. Хоч бачить, що це фізична неможливість держати за собою багато землі, тоді як селянин не має над чим працювати. Що ж тоді робити? Порадьте нам. Шукати якоїсь другої розв'язки? Розвивати промисел? Сягати вглибі, вверх? У третій вимір, коли можна висловити графічно свою думку, і він став руками пояснювати свій вислів. Ціле товариство похилилось над стіл і уважно слідило за його руками. Хмельницький почув перший раз близько, дуже близько голову панни Марії біля своєї. Він дав би був не знати, що, щоб демонстрації доктора тривали якнайдовше Але доктор глянув нараз цікаві очі свого окруження і спитав Ну, що ж видно це, ласкаві панство? Ми якраз хочемо в себе зробити цей перехід від дво до три вимірного господарства Відповіла графиня Правда, пане Хмелинський? Так, прошу, пані графині Відповів Хмелинський скоро і різко, як ученик, котрого професор приловив на неувазі Бо думками він буяв в іншому світі «Будуємо фабрику порцеляни, перестроюємо млини, збільшуємо силу нашої річки, порцелюємо її і так далі, і так далі. Чого-то ми не гадаємо робити, правда, пане Хмелинський?» «Так, прошу, пані графині», – відповів запитаний тим самим тоном. Гай, засміялася графиня, – «як ви офіціально відповідаєте нині, пане Хмелинський?» «Пан Хмелинський щось цікавого побачив у вікні», – додав насмішливо доктор, лишимо його в спокою». Він пустив свої думки на урльоб, а ми хочемо, щоб він їх нараз покликав до служби. Правда, пане Хмелинський? Так, пане докторе, відповів молодий чоловік все тим самим тоном, бо на інший ніяк попасти не міг. Тепер уже і панна Марія не могла не розсміятися, і в малій їдальні почався концерт сміхового квартету. Бо дай же вас, пане Хмелинський, сказав доктор, поклепуючи його по плечах. Я вже давно не сміявся так щиро і сердечно. А потиху, щоб пані не чули, додав, правда, чого ті жінки не роблять з нами бідними хлопцями, прямо з ума нас Хмельницький замість відповіді покрився перший раз від часів своєї недуги свіжим гарячим рум'янцем. Доктор був в знаменитім настрої, забувся до тої міри, що ходив по покою з заложеними за спину руками, як у себе в хаті. Коли б я вмів, то співав би, слово даю, зле, як чоловік не співучий. Знаєте що, сказав, стоячи нараз серед покою, зробимо собі концерт. І я буду імпресаріо, виступає пан Хмелинський. Панна Марія акомпонує. Хмелинський хотів відпрошуватися, але доктор не допустив його до слова. Подзвонив і казав Антонові принести віолончелю. Я досить наслухався, як вам у грудях грало, а тепер хочу послухати трохи кращої музики. Граємо мої молоді панство, прошу за мною. І всі четверо перейшли до покою, в котрім стояв фортеп'ян. Доктор відчинив вікно. Безендорфер, стара, але добра фірма, засвітив свічки, потім хотів присувати крісла. Це вже до нас належить, сказала Марійка, підбігаючи до фортеп'яну. До нас? Ага, себто до вас і до пана Хмелинського, підхопив доктор До тих, що грають, поправилася Марійка Розумію, до тих, що грають комедію Найбуде й так, а тоді й програма також до вас належить Ми з графиною будемо слухачами, публіка Я зневажаю невігласну товпу Сміло і без притомності, люблю такий дует «Та перестаньте вже раз, докторе, а то ви їм не даєте попасти в гарний настрій», – говорила графиня. Доктор Сів зробив поважну міну і, показуючи пальцем на уста, говорив «Я вже більше не буду». Ну от був великий вибір, ціла спора шафка. Добули дуети, віолончеля і фортепіани.